דברי הימים א', פרק ב'. אלה בני ישראל, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר וזבולון, דן, יוסף ובנימין, נפתלי, גד ואשר. בני יהודה ער ועונן ושלה, שלושה נולד לו מבת תשועה הכנענית. ויהי ער בכור יהודה. רע בעיני אדוני, וימיתהו. ותמר כלתו, ילדה לו את פרץ ואת זרח, כל בני יהודה, חמישה. בני פרץ, חצרון וחמול, ובני זרח, זמרי, ואיתן, והימן, וכלכל ודרה, כולם חמישה. ובני כרמי, עכר, עוכר ישראל, אשר מעל בחרם. ובני איתן, עזריה. ובני חצרון, אשר נולד לו, את ירחמאל ואת רם ואת כלובי. ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, נשיא בני יהודה. ונחשון הוליד את סלמה, וסלמה הוליד את בועז. ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי. וישי הוליד את בכורו, את אליאב, ואבינדב השני, ושמעה השלישי, נתנאל הרביעי, רדאי החמישי, עוצם השישי, דוד השביעי. ואחיותיהם, צרויה ואביגיל, ובני צרויה, אבישי, ויואב, ועשאל שלושה. ואביגיל, ילדה את עמסה, ואבי עמסה, יתר הישמעאלי. וכלב בן חצרון, הוליד את עזובה, אישה. ואת יריעות, ואלה בניה, ישר ושובב וארדון. ותמות עזובה, ויקח לו חלב את אפרת, ותלד לו את חור, וחור הוליד את אורי, ואורי הוליד את בצלאל. ואחר בא חצרון אל בת מחיר, אבי גלעד, והוא לקחה, והוא בן שישים שנה, ותלד לו את סגוב, וסגוב הוליד את יאיר, ויהי לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד. ויקח גשור וארם את חבות יאיר מאיתם, את קנת ואת בנותיה, שישים עיר, כל אלה בני מכיר אבי גלעד. ואחר מות חצרון בכלב אפרתה, ואשת חצרון אביה, ותלד לו את אשחור אבי תקוע. ויהיו בני ירחמאל בכור חצרון, הבכור רם, ובונה, ואורן, ועוצם, אחיה. ותהי אישה אחרת לירחמאל, ושמה עטרה, היא אם אונם. ויהיו בני רם, בכור ירחמאל, מעץ, וימין, ועקר. ויהיו בני אונם, שמאי וידע, ובני שמאי, נדב ואבישור. ושם אשת אבישור, אביהיל. ותלד לו את עכבן ואת מוליד, ובני נדב סלד ואפיים, וימות סלד לא בנים. ובני אפיים ישעי, ובני ישעי ששן, ובני ששן אכלי. ובני ידע אחי שמאי, יתר ויונתן, וימות יתר לא בנים. ובני יונתן פלת וזזה, אלה היו בני רחמאל. ולא היה לששן בנים, כי אם בנות, ולששן עבד מצרי, ושמו ירחה. ויתן ששן את ביתו לירחה עבדו, לאישה, ותלד לו את עתאי. ועתאי הוליד את נתן, ונתן הוליד את זבד. וזבד הוליד את אפלל, ואפלל הוליד את עובד. ועובד הוליד את יהוא, ויהוא הוליד את עזריה. ועזריה, הוליד את חלץ, וחלץ הוליד את אלעשה, ואלעשה הוליד את סיסמאי, וסיסמאי הוליד את שלום, ושלום הוליד את יקמיה, ויקמיה הוליד את אלישמע. ובני חלב, אחי רחם אל, מישע בכורו, הוא אבי זיף, ובני מרשע, אבי חברון. ובני חברון, קורח ותפוח, ורקם ושמא, ושמא, הוליד את רחם, אבי יורקעם, ורקם הוליד את שמאי. ובין שמאי מעון, ומעון אבי בית צור. ועיפה פילגש כלב, ילדה את חרן, ואת מוצא ואת גזז, וחרן הוליד את גזז. ובני יהודאי, רגם ויותם, וגישן ופלט, ועיפה ושעף. פילגש כלב, מעכה. ילד שבר ואת טרחנה, ותלד שעף אבי מדמנה את שבא אבי מחבנה ואבי גבעה, ובת כלב עכסה. אלה היו בני חלב בן חור, בכור אפרתה, שובל אבי קריית יערים, סלמה אבי בית לחם, חרף אבי בית גדר. ויהיו ונים לשובל אבי קריית יערים, הרואה חצי המנוחות. ומשפחות קריית יערים, היטרי והפוטי, והשומתי והמשרעי, מאלה יצאו הצרעתי והאשתאולי. בני שלמה, בית לחם, ונטופתי, עטרות, בית יואב, וחצי המנחתי, הצרעי. ומשפחות סופרים, יושבי יעבץ, תרעתים, שמעתים, סוחתים, המה הכינים, הבאים מחמת. אבי. בית רחב